بسمي و الله الكون والزمان بإسمي و إيماني الكون والزمان وقد ابو هريره رضي الله تعالى عنه سفرنا سي الله هوصني صلى الله عليه وسلم بالعبر بالاعمال السبع Preduvitrite dobrim djelima sedam stvari. Heretan tade une illa fakran munsija. Da li očekujete išta drugo osim fakran munsija siromaštva koje će učiniti da mnogo što što zaboravite? To je, dakle, teško siromaštvo koje čini čovjeka zaboravnim, dakle, poremeti u mnogi stvari u životu. A uvinen mu prija, ili zbunjujućeg bogatstva, a umeravan mu vseda, ili bolesti koja sije nerid, odnosno fesak, او هرمًا مفنى او موتا مجهزا يعني popropastavaju starosti ili iznenadne bolesti او موتا مجهزا ili iznenadne smrti ili iznenadne smrti radi se o moguci Najveće je zlo koje se očekuje, misli se na drđavu. Evi sa'ate, fa sa'atu adha wa amar, ili kijametski dan, a kijametski dan je žešći i gori. Hadith Bidešnih Trmiti kaže da je hadith hasan, odnosno dobar. Ovaj hadith ima menelov i rahimah u mbahu ta'ara je u vrsti u poglavlje o požulivanju prilikom činjenja dobrih dijela. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam pre tri te dobrim djelima sedam stvari. Požurite kada su kada je pitanje činjenje dobrih djela. Prije nego vas zadesi sedam stvari. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam uvidu pitanja odnosno postavljanja pitanja spomenu ovih sedam stvari. Pa zar očekujete išta drugo do faqran munsi? do siromaštva koje čini čovjeka kada zaboravi važne stvari u životu. A pa preduhitrite dobrim dijelima siromaštvo koje, će vas, koje vas može pogoditi, pa da zbog njega zapostavite stvari koje su vam važne u životu. Zbog čega ćete zapostaviti stvari koje su vam važne u životu kada pogodi čovjeka siromaštvo? Zbog toga što se čovjek e, opsjedne potragom za obskrbom, pa čovjek jednostavno nema vremena ni za što drugo, samo misli kako će preživjeti. Samo se bori da preživi, bori se da zaradi, koji je dinar, bori se da donese porodici nešto što im je potrebno za život. I jednostavno cijeli svoj život troši u to. Kada čovjeka pogodi tešku siromaštru, teška bijeda, da mu je porodica gladna i tome slično, Onda će zapostaviti Važne stvari za život Može zapostaviti robu Anu Allahu Subhanahu wa ta'ala Može zapostaviti mnoga dobra dijela Jer ne ima vremena, ne može misliti o njima Zamislite ljude Koji se, koji se recimo Izravljuju do te mjere Da, da nejedno znaju raditi po 15-16 sati Pa i više od toga Kasno u noć dolazi A prije zore Napuštaju svoje kuće I tako rade, izgodine u godinu Pa ih vidite da ih e, život jednostavno slomi. Da nemaju vremena ni zašto, osim borbe za opskanu. Ovdje moram spomenuti da ima onih koji se ne bore za preživljavanje, nego se ovako znaju boriti za luksus. Ovako radi, kao da su siromasi kao da su koji se bore zato da preživljaju. A tako ponašanje čovjeka dovodi u poziciju da zaboravi veoma važne stvari u životu pa zapostavi odgoj ovaj svoje djece, pa zapostavi, zapostavi mnoga dobra djela poput učenja Kur'ana, maličanja Allaha subhanahu wa ta ta'ala i mnogo što šta drugo od dobrih djela. Heltan tadruna <eyelid> illa fakran <forward> munsija, au dhiren mudhrija, ili zbunjujućeg bogatstva. Zaista, bogatstvo također može čovjeka zbuniti jer čovjek koji živi u siromaštvu ima jedan problem a čovjek koji živi u bogatstvu također ima problem samo suprotan problem od ovoga vidite čovjeka dok je imao malo imetka živio je normalnim život. sjedio je s običnim svijetom razgovarao je s običnom rajom eh, družio se s njima eh, dolazio je na predavanje slušao predavanja i dersove dok nije malo dobio imetka Kad je dobio imetka, kaže ispod njiženja, aj men doći na koljena sjesti i slušati nešto o Allaho i Želešanom vjeru. E to, je, to je poniženje za mene, jer ja sam poznat, uticajan čovjek. Ja imam mnogo imetka, mene ljudi poštuju zbog imetka. Pa je za njega poniženje da sluša Allaho i Želešanu vjeru. E za njega je poniženje da radi najčastniji posao koji čovjek može raditi na ovom svijetu. To je problem čovjeka koji iz siromaštva uđe u skupinu bogataša. Pa onda naravno se uzoholi, onda se uzdigne nad ostale ljude i smatra njih manje vrijedni. Pa ljude koji imaju manje imetka od njega, on smatra nesposobnim, smatra ih nevažnim u društvu, smatra ih nevažnim općenito u životu. Smatra da oni Jednostavno ne vrijede ništa A možda baš taj skromni čovjek Koji živi vrlo jednostavan život Koji nema mnogo imetka Ima dobro i čisto srce koji robuje Allah s.w.t I mi kad čujemo ovako Priče od naših Starijim generacijama Koji nisu znali mnogo O dunjalu Nisu imali mnogo dunjalu Ali su imali dobru vjeru U Abaha u Mišelu Mali su dobri vjerom Allaha, subhanom i dar. Pa su znali dobro robovati Allah i ljudešana. Često se pripovijeda ovako kad se počne govoriti recimo o Ramazanu, o Ramazanskom poslu. E, sjećamo se ni našeg djeda, kad je naš djed cijeli dan znao vrhti, cijeli dan je on znao sijeno kupiti, cijeli dan se znala pšenica žetljiv. I posteli su. Kada cijeli dan je on u rudniku radio, Na kamenolomu je radio i postio je. Jel kaže, radio je na terenu i kad god nije dozvoljavalo da posti Ramazan, napustio bi posao i vratio se kući. Neko noć slušava, govori je čovjek. Radio je na terenu, znao je raditi u Hrvatskoj, ali kaže, kad god Ramazan dođe, a bi mu neko sporavao post mjeseca Ramazana, on bi ostavio ravno mjesto i došao kući. Imao je jako, jako vijevu Uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. Nije poznavao mnogo, ali Allah Uzvišen i najbolje zna mjesto ovakvih ljudi kod njega na sudnjem dana. Jer koliko su oni voljeli Uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. To čujemo po svjedočenjima ljudi Sjećam se čovjeka koji mi je sin poginuo za vrijeme rata, a pa kada su mu došli da mu daju injekciju za smirjenje, kaže, šta to hoćete? Kaže, da ti dam mu injekciju za smirjenje. Ne treba meni, kaže, injekcija za smirjenje. Ne treba meni injekcija za Ona i ko mi je dao toksina sina, on mi ga je uzeo. I hvala Allah subhanahu wa ta'an to. Sjećam se tog čovjeka, sam spominjao njega u dubokoj bolesti, Nakon što je imao Uda, bio je na postaju, pa bi nekad dođi sebi i kad se probudi dođe sebi, čim progleda, odmah pita je nastupno namasko vrijeme. Ponesite mi da se ardesti. Abdestici počne klanjati namaz i uspije klanjati dva rekaade iza sebi. I čim ponovo progleda, pita je nastupno namasko vrijeme, dajte mi da se ardesti da klanjate. Sve tako do smrti, rahmatullahi ta'ala, leke, rahmatullahi ta'ala. To je vezat čovjeka sa Allahom uzvišenim. Vezat čovjeka sa Allahom, subhanahu wa ta'ala. Nije imao mnogo imetka, ali je živio dostojanstven život u svojom vjeru uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Kella innam insana lejatgha arra'ahu stavna. U istinu čovjek se uzodijesti, čim se neovisnim osjeti, Čim osjeti da ima snak, da ima imetak, da može sve parama riješiti. On se odmah uzobjesiti. Ma pomisli sve što treba, ja parama platiti, ja ću sve kupiti. Kad on, Allah uzvišanoj mu daje iskušenje, koje ne može riješiti parama. Ne može riješiti parama. Sad je on platio da mu je da riješi parama, ne može. Znači čovjek zapostavi odgoj i djeci, zbog sticanja i bitka. Pod izgovorom da djeci obezbijedi dovolu budućnost. Kad su djeca lijepo sala i postala mu neposlušna, kaže, ja bi sad dao svo bogatstvo da su moja djeca drugačija. Eto koliko ti vrijedi tvoje bogatstvo. Vrijedi da bi ga danas dao, samo da su ti djeca drugačija, pa makar živio kao i ostali ljudi u tvojom okruženju. Kada čovjek osjeti da je, kada pomisli da je neovisan, da mu niko nije potreban, tada neka zna da je potrebna Laha uzvišava. I neka zna da mu je Allah uzvišen u obskrbu, da. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku daje obskrbu, pa jednog dana ga čini imućnim, a drugoga dana čini ga siromašnim. Onaj koji je danas imućan, ne znači da sutra neće njegove stanje biti promijenljeno. Ne zaboravite da Allah subhanahu wa ta'ala mijenja stanja ljudi. To se roku 24 sata može učiniti potpuno drugačije. Znači vi niste vidjeli kako Allah subhanahu wa ta'ala 900 ljudi samo nekoliko minuta uzme. Sad znači nismo mi vidjeli kako na hiljade ljudi ostaje bez svojih domova samo jednom času. To smo, ljudi, ali gledamo to svojim očima. Vallao, molimo da nas sačuva njegove kazne i da nas sačuva takvih tiških iskušenja, a sve to treba vjerniku biti, biti opomena i čovjek mora da razmišlja o tim stvarima i da požuri sa činjenjem dobrih dijera. Da sve te stvari, i bogatstvo, i siromaštvo preduhitri činjenjem dobrih dijera. Kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala, inna ila rabbi kar Čovjek se osjeća. Čovjek se u zubijesti kad osjeti da je neovisan. Ali inna ila rabbika ruđa, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Svi s Allaho uzlišenom vraćaju. Svi će se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez obzira koliko ovih metka imali, bez obzira koliko siromašni biti. Svi se vraćaju Allaho subhanahu wa ta'ala. I onim koji su najimućniji ostavljaju sad svoj metak. I onim koji su najsiromašniji ostavlja i ono svoje silomaštvo na ovom svijetu i nose svoja dobra djela. Pa onaj ko je ponio dobra djela, taj će na sudnjem dan imati ušto da pogleda, imat čemu da se nada. A onaj ko nije ponio dobra djela, svoj njegovo bogatstvo ostalo, samo ostalo na ovom svijetu, ništa nije ponio sa sobom, samo se uzalom trudio to bogatstvo na sudnjem danu, ništa neće odkoristiti. I ne zaboravite da se dvojca ljudi Nikada neće zasjetiti Ona je ko traga za dunja I ona je ko traga za znanje To su dvojca ljudi Koji se nikad ne mogu zasjetiti Ona je ko traži znanje Koji stiče znanje I drugi je čovjek koji stiče imenak Vidite ljude 70 i nešto godina ima. 70 i nešto godina Ja Allah subhanahu wa ta ta'ala Najbolje znam Možda ima milione, Na kontu. A vidite ga, jadnika, kako se sad radi će se vam deseti nekoj godini. I on još uvijek nema vremena za klanjanje da maza. I on uvijek govori, ima se to sla puno. Radi se, šta ćeš, mora se radi još kad počne pričati o da se mora raditi. Naježite se. Ili čovjek, 80 godina, ili čak možda o sam godine, kaže, još dvije godine ću voziti, kaže, ovo auto, pa ću onda kupiti novo. Allahuak' Prevalio sam deset godina. I kaže još dvije godine će ovo bost, pa će onda kupiti no. Ali nisu svake dvije godine od ono nadjevi popovati no. Zatim što je čovjek koliko, koliko ne razmišlja o svom stanju. Posebno ne razmišlja o Može ga oblako živjeti sto godina. Ali zamislite koliko čovjek daleko razmišlja. Kako daleko misli. Koliko će on dugo živjeti. A prosječan ljudski vijek između 60 i 70 godina. Zaista bogatstvo može biti za čovjeka veliko iskušenje i može posijati veliki fesat. Može mu uništiti vjegu potpunosti. Subhanallah. Sjećamo se nekih ljudi koji su dok mi nisu stekli nešto i vjetka, bili dobri muslimari. Ali kad su stekli nešto imetka vjetka, zapostavili su bjegu u potpunost. Kažeš, šta ćeš, život nas je odnio, morali smo otići malo da radimo. I kad smo počeli raditi, jednostavno, eto, tako nas je život zatekao, pa u tuđoj zemlji nismo mogli, to ne može se klanjati. Pa kaže, stirme, iskreno, kaže, zaboravio sam i klanjati. Zaboravio sam učiti. Porožavajuća činjenica da čuvi drugi metka zapostavi ono zbog čega je stvorio. I uvijek mora preispitati, svoje stanje preispitati, svoju vezu sa Allahom uzvišenju. I metak i siromaštvo jesu iskušenje. Ali Allah subhanahu wa ta'ala najbolje znao zašto je jedne iskušao siromaštvom, odnosno dao im siromaštvo, a drugi bogatstvom. Jer u jednoj haditi Kudsi se prenosi Inna min ibadi men leu agnejtuhu leapsadahu lina. Kaže ima mojih robova, haditi Kudsi, riječe Allah subhanahu wa ta'ala, ima mojih robova koji kada bi im dao bogatstvo, to bi ih bogasno pokvarilo. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْاقَرْتُهُ لَاَفْسَدَهُ الْفَقَرْ A imamo i robova koji kojima, kada bi dao siromaštvo, to bi ih pokvarilo. I zaista imate ljudi koji kada bi bili iskušeni siromaštvom, za stranu bi spravili To bi bilo iskušenje da ga ne bi mogli podijeliti. imate drugi, koje, kada bi Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, recimo bogatstvo, to bih pokvario. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nekim ljudima je dao ovoliko obskrbe, a nekim ljudima je dao ovoliko obskrbe. I to je Allahova želelašanu mudrost, Ali vjernik mora znati da treba biti zadovoljan sa Allahovom obrotom i sa onim što mu je Allah uzdišan dao, jer to je najbolje za njega. Mi ne znamo šta je dobro za nas, nego molimo Allaho želelašanu da nam da ono što je dobro za nas. A mi radimo ono što nam je naš gospodar naredio jer ono ako kulevera radno što je Allah dželešanuhu naredio to je za sigurno dobro, do, dobro za nas. Međutim neke životne prilike poput opskrbe i tome slično mi ne znamo u čemu je hayrat. I zato moramo Allahi dželešanuhu da nam da imetak koji ćemo trošiti na njegovom putu, da nam da opskrbu koja će biti e, dovoljna za rosvanje njemu uzvišenom da nam da ono čime nećemo biti poniženi, da nam da ono što nas neće pokvariti i što nas neće odvesti u stram a da nas sačuva teškog iskušenja i bogatstva i teškog iskušenja siromaštva. Jer zaista i jedno i drugo može biti iskušenje po čovjeka i može biti pogovno po čovjeku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala من عمير صالحا من ذكر أو أمثا و هو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَوْلَ هَذِي دُورُ دي جَنَّتِي وَجَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ يَوْمَ مُشْكَارَةِ لِلْجَنَّةِ فَيَوْمَ مُشْكَارَةِ لِلْجَنَّةِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كُرَةُ دُورُ جَنَّتِي يَوْمَ مُشْكَارَةِ لِلْجَنَّةِ أَجْرَمِنْكِ وَهُوَ Mi ćemo mu dati da proživi lijep život. Nije rekao Allah subhanahu wa ta ta'ala da ćemo mu mnogo imetka. Jer nije lijep život s mnogo imetka. Nego je Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže Mi ćemo mu dati da proživi lijep život. A lijep život nije dakle u bogatstvu i lijep život nije u silomaštu. Ljepota života se ne ogleda u tome, nego se ljepota života ogleda u činjenju dobrih djela. A onaj ko bude radil dobra djela, svejedno bio muškarac ili žena, Allah uzvišan će mu dati da prožini lijetu život na ovom svijetu, a to će naravno biti uzrok i lijepog života na ahiret. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَرُونَ I mi ćemo im dati e, nagradu, mi ćemo ih nagraditi, dat ćemo im nagradu za ono najljepše što su radili. Jer vjernik kada uradi dobro djelo, Allah subhanahu tana će mu dati lijep i ugodan život na ovom svijetu, a na sudnjem dani će ga također nagradati. I vjernik uživa u životu. Zaista vjernik uživa u životu. Ako, ga, ako bude iskušan nečim, on se na tome strpi to je dobro ponje. A ako mu Allah dao svoji blagodati, on na tim Allahu uzvišenom zahvali i opet mu bude dobro. Tako da vjernik jednostavno nikada ne može biti na ljubitku. Treću stvar koju je poslanika lesa u hadijeru jese a umero vano psida. Zar očekujete išta drugo do bolesti koja sije pesad, odnosno nere. Čovjek stalno iščekuje hoće li, hoće li se nešto pojaviti. Ako ga nešto malo štrecine, on se preispituje. Ne dolađaš anoga nije šta. Nešto me boli. U suštini, iako si u potpunosti zdrav, iščekuješ hoćeš li biti iskušan bolestu. A čovjek kada bude iskušan volešćem, vidite ga kako je, kako je potišten, vidite ga kako je u brigama, vidite ga kako se ne može nasmijati, vidite ga uh, kako se u određenim segmentima života u potpunosti paralizuje. Vidite ga kako više nije aktivan, vidite ga kako se više ne zalaže, više se ne prudi, nema više, uh, nema više onog žara za životom kao što je ima. Uh, mnogi ljudi se i razočaraju, pa padnu u očaj. I onda više i dobra dijela počnu pomenkan, počnu pomanjkavati. Za razliku od ljudi koji, i kada se razvole, Allah subhanahu wa ta'ala im da snaju, da im čvrsto, zbog čvrstoće njegove vjere, oni još bivaju uporniji u činjenju dobrih dijela. Jer svataju da je i bolest jedan bit iskušenja na kome se oni trebaju ustrpiti. Pa ih vidite, znali su biti bolesni po 30 godina da niko nije znao da su bili bolesni. Prenosi se od nekih naših ispravnih priethodnika. Po 30 godina kaže, znao je, bilo bolestan bolesno 30 godina nikad nikom se nije požalio da je bilo bolesno. Prosto će vjere u Abaha subhanomu teatru. I vjernik se e, jednostavno pomiri sa tim iskušenjem, liječi zakoliko se može liječiti. E, nastoji dakle da otloni bolest koja ga je zadasila, ali toga neće neće dovesti situaciju da se život parali živi. Zato čudniki uvijek u iščekivanju hoće li biti iskušan nekom bolešću Ona sa Allah subhanom ta'ala sačuva bolesti zbog koje se život jednostavno pokrene na onački. A vidite ljude koji su jednostavno doživjeli trenutak u životu da su bili iskušani teškom bolesti, su bili iskušani nekom već, nekim većim iskušenjem kada je u pitanju bolesti, pa im su u životu sve živo korenetilo. Život se pretvorio u liječenje. Život se pretvorio u liječenje. Do su trčkavali za imetkom, a odjednog im se život pretvorio u liječenje. I više života životu nema ništa drugo osim liječenja. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva teške iskušenja, a svi oni koji su iskušani da ima Allah subhanahu wa ta'ala olakša njihovu bolesti da ih učvrsti u pokornosti prišano Allah subhanahu wa ta'ala. Zato vjernik mora da i ovo pitanje preduhitni činjenjem dobrih djela. Jer čovjek dok je zdrav, čovjek dok može da čini dobra djela, treba da požuri, da da radi što više dobra. Jer možda će sutra biti iskušan, ne da oblađe dešavno određenu golešću, pa neće više moći činiti takva djela. Neće moći više. Allah subhanahu wa ta'ala ljudi iskušava na različite načine. Pa vidite, čovjek, čovjek recimo obolio, na primjer, obolio od povišenog šećara, recimo, pojavio se, pojavio se povišen šećar, pa čovjek ne smije postiti. Kako će uživati u postu kad je iskušan ti ime da ne može da posti? Subhala, uskraćeno mu je uskraćeno je jedan veliki životni užitak, uskraćeno je radost posta, uskraćeno je uskraćeno je radost tihtara, jeste, on će se iskupiti, Allah zašavno njega ne terati da posti. Nije on dužan da posti. Ali, On osjeća ženju za posto. Vidite naši stari, ovdje što su 70-80 godina prebalu, 88 godina žena i ovaj prošli Ramazan ispostila ovdje u Doboj. 88 godina, nikad kaže ni Ramazan preskočil. Unuka njena ne to priče. Allah wa je dao dug život, ali je zdrava pa hvala Allah wa može da posti. A nekog Allah wa iskuša pa mu budu uskraćene neke stvari. Naravno, vjernik može biti iskušan i da kod Allahom zvišenog ne bude apsolutno griješan za to. Ali treba čovjek da dok može da čini određene vidove pokornosti, da čini tu pokornost na Allah te ta'ara kako e, ne bi slučajno ga zadesilo neko iskušenje pa da, tu, pa da to nešto ne, ne bude više mogao, mogao činiti. Sjećam se moje nane, rahmatullahi ta'ara rejha, često nam je govorila kao djece Učite djecu Kur'an na Učite djecu Kur'an na Jer možda će doći vrijeme kad nešto je moć čita. Učite djecu Kur'an na pamet. Jer znate na pamet. Jer kad znate na ako se desi da vam vid bude oštećan, pa ne budete mogli gledati u Kur'an kako ćete ga učiti. Subhanallah, u tim nekim izrakama ima velike mudrosti Tučenje Kur'ana na pameti ima svoju posebnu vrijednost. Jer kad čovjek bude iskušan recimo gubljenjem vida, ali znate da ima ljudi koji su iskušani, pa ne mogu da, da čitaju Kur'an. I ne znamo ko će doživjeti koliko godina, pa možda zbog toga što ne bude, da izgubi vid, ne bude mogao učiti Kur'an. A ako ne zna na pameti kako, kako će ga učiti. I zato čovjek treba da požuri sa činjenjem dobrih dijela, prije nebo li bude nedavljan za nešanu iskušan nekom od ovakvih bolesti. Četvrtu stvar koju je spomenula vlagoposlanika Lejih sabatova srana jeste upropašćujuća starost. Subhanaba. Čovjek doživi duboku starost da osenili, da više da se ponaša poput djeci. Čovjek ostari dakle Došao je na ovaj svijet, odrastao je kao dijete, postao punoljetan, razuman, pametan, činio dobra djela, bio, e, bio u punoj fizičkoj snazi, intelektualnoj snazi i tako dalje, i doživi dugoku starost da osenjeli, da, da se vrati na način života djeceji. pa počne činiti djela koja su za odrasle ljude za odrasle ljude smiješna pa čujete kako ga kako takve osobe smijaju pa daj pustiga kaže puko ostari kaže puko pa kuda pomagale ne znam ja pa govori od sepozanje novac od ljudi pa stramotina sparadio pa radi pa radi naoko Postani to teško iskušenje za porodicu, zaista teško iskušenje za porodicu. Teško je to iskušenje i za tog čovjeka koji je zahval u takvom stanju. Međutim, Allah, poslanik a.s.a.v. se uticao Allah i želešanu od te duboke starosti. o te duboke starosti koja će čovjeku tako pomutiti život. Jer zamislite da čovjek dođe u takvo stanje, da nas Allah subhanahu i Čovjek dođe u takvo stanje, pa odraste tvoji ukućani, priželjkuju tvoj odlazak sa ovog svijeta. Zato što to zamorno je zamorno i za ukućane, zamorno je za rodinu, zamorno za porodicu. Zamorno za sve, prije svega smori tebe kao čovjeka, a zatim smori i sve članove tvoje porodice. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takve staroste. Petu stvar koju je spomenuo Allah u poslani Kalejih, je iznenadna smrt. Predubiti se dobra djela iznenadne, iznenadna smrt. Čovjek ne zna kad, hoće li mu doći opomene za smrt. Ne zna. Nekom dođe bolest, pa se čovjek polahko priprema za smrt. A neko ne ima vremena da se pripremi za smrt. Čovjek krenuo na posao, posao je bio daleko možda kao odavi do hipne pumpi od prilike, tako. I samo krenuo pre ovako, samo što izišao iz svoje kuće i onim, eh, onim poljskim puteljkom krenuo do radnog i samo se srušio tu. Čevje je njegov kraj. Pa čevjek otišao na džumu i na srti preselio. Čevjek sjel u svoju putelju I tako preselimo. Čovjek plegao u postelju i kaže uvijeku se nije probudio. Ne znamo hoće li doći čovjek u opomenem. ne znamo kad je završena naša, naša misija na ovom svijetu. Mi to ne znamo. Zato preduhitrimo dobrim dijelima izdenavno smrt Jer ne znamo hoće li nam doći opomenem. Nekoga vlah iskuša boleću pa se on pripremio za smrt spominje Allah i tobe a neko ne bude će pomerut nego mu smrti jednostavno iznena na tako rođi Iza mata ibn Aden in qatao illa min thera kada čudjek umre prestoje sva njegova dobra osim dobra djela osimu tri situacije illa min sadaka tim osim trajene sadake evo amalu i ontfa'u bihi ili dia od kojih se drugi ljudi pokorištavaju a u vladim salihim jedu ili dobro dobro odgojenom djeta tako će činiti dobu za njega to su tri stvari od kojih čovjek ima korisni nakon odlaska sa ovog svijeta pa imamo na umu ove tri stvari i poporadimo na njima jer to će nam koristiti nakon što odemo sa ovog svijeta Dakle, trajna sadaka neko djelo od kojeg će se ljudi moći okoristiti, ili dobro odgojeno djete. Šestu stvar koju je spomenuo Laha Poslanika, Lejinsa, na salani, jeste držal, a to je najveće zlo koje se iščekuje. Držal je čovjek koga će Allah subhanahu wa ta'ala poslati prije nastupanja svudnjega dana. On je čorav u jedno oko, on je čorav u jedno oko, između njegovih očiju, odnosno na čelu, piše kafir. Allahu uzviše da će mu dati određene sposobnosti koje nije dao drugim ljudima. Pozivat ljude u to da je on Bog umra, jadu billah. Imaće svoje sjedbenike, imaće sa sobom džennet i džehennam, s tim da je njegov džennet u suštini džehennam, a njegov džehennam u suštini džennet. da će mamba subhanahu wa ta'ala neke sposobnosti koje nije dao ljudima drugim ljudima. Recimo kada naredi nebu da spustiti kišu, kiša će padati, kada naredi da kiša stane, kiša će stati i tako dalje. To su neke od njegovih osobina. On će na zemlji biti njegova fitna će trajati 40 dana. Jedan dan će biti kao godina, jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica a svi ostali dan će biti poput ovih dani. On će biti veliko iskušenje za ljude i Allah, Uvodešnjom, morimo da vam sačuva njegovog, njegovog iskušenja. Zato je naređeno da preduhitrimo pojavu država, pojavu država da preduhitrimo činjenjem dobrih dijela. Jer fitna se, čovjek se fitne, odnosno iskušenja, rješava činjenjem dobrih dijela kad se fitna pojavi, čovjek treba da pojača činjenje dobrih dijela. To treba da bude njegova, njegova preokupacija. U fitni čovjek treba da se povuče sa strane i da, da pojača svoj ibadet. To je lijek za fitnu. Jer kad se čovjek e, u potpunosti preda Allahom, subhanahu wa ta'ane, neće imati vremena za fitnu. I Allah je rešenom, će ga sačuvati fitne. Sedmnu stvar koju je spomenula Allahom poslanika, alaih sallatih sallam, jeste nastupanje sudnjega dana. Maš, evo, koji je danas? Danas, 13, 14? Za par dana su nam najavi ko biće s maksimum. Onih što petljaju previše. Jer oni su poput držala i tako lažu. I ljudi ne zastrašuju. I da stvar bude još gora pravej sebi koje je kakva sloništa. Eto kako oni poimaju Allah, subhano ta'ala. Allah uzvišenić je brda Brda zdrovi. Vičeran se sakrije u brdo. Allah uzvičnić je brda zdrovi. Koliko se s ljudima igraju, pokazate su te najave nastupanja sudnjega dana. Sudnji dan nastupiti tad, pa nije. Nešto im omakio. Pa sudnji dan će nastupiti tad, pa nije. Pa opet im omakio. I tako. Govore svaki desetak godina, 15, nekad i manje, govori će sudnji, da stupi još sudnji dan. Mal mas'u 'anha bi'ala min as-sa'i. Ali ko upita ništa više ne zna onaj koji pita. Zamislite Džibril alejselatu ve selam upitao poslanika alejselatu kada će smak svijeta, a on mu rekao ništa više ne zna onaj koji pi koji je upitan od onoga koji pita. Ne zna poslanik alejselatu ve selam ne zna Džibril. Najodabrani poslanike najodabrani mele. Ne znaju kada će nastupiti smak svijeta. A zna Neki pokvarenjak koji nikad Allah mu na sveždu nije pao. Allah i ne zna. I druga stvar, imamo predznake sudnjega dana. Od tih predznaka sudnjega dana je pojava džuđa, pojava mesiha i teđala, pojava životinje iz zemlje, sila za Isa, ali, salatu i sa siraskom Isara i salatu is salam, pojava Merdija i tako dalje, i tako dalje. Znači, dolaze e, okršaj sa jevrejima i sve ostalo što slijedi. Iznazak sunce sa zapada. Kad sunce iziđe sa zapada, te li potovo. Ali, oni koji žele da podignu cijenu nekretninama, samo kažem s mojh Oni koji hoće da uživaju, prodaju svoje nekretnine, da uživaju još tu heftu što će ostati u životu. I ostanu bez nekretnina. Živa istina da su ljudi, već, ima ljudi koji su tako već do sad rasprodavali svoje nekretnine. Želeći da uživaju još tu par dana što je ostalo i to je to. Sjećam se kao dijete kad je prvi put pukla kriča o tom kao dijete. Prvi put kad sam to čuo, sjećam se ljudi se kad su čuli zato da će biti smak svijeta, neće ni raditi u Ne treba više ni rata, to sad će svak svijeta bitneke neke počće se sudariti i gotovo. To je priča, priča koja dolazi iz krugova nevjernika, iz krugova onih koji o ovom lagu uzvišenom ništa ne znaju. Znamo da, će se, da je svak svijeta blizu, ali se moraju ustvariti veliki preznat sudnjeg dana da bi sudnji dan nastupio. I mi čvrsto vjerujemo da oni o tome ništa ne znaju i da mi ne znamo tačan datum nastupanja sudnjega dana, ne znamo tačan datum nastupanja smaka svijeta, ali znamo sigurno da to nije 21. decembar. Znamo sigurno da nije 21. decembar, jer se ni isto ostvarili veliki preznanci sudnjega dana, a najavljena je da će pojava ređara, sad sam govorio o tome, pojavati ređara, a njegovo iskušenje će biti 43 dana, jedan dan kao godina, pa jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica, svi ostali dani poput ovih ostalih dana. Zatim je, druž i međuđ, sila za Isa a.s. nismo čuli da je sišao Isa a.s. iako se vodi bitke u tim predilima, ali nismo čuli da je sišao Isa a.s. nismo čuli da se pojavio met i ostali veliki prezant sudjega dana, tako da o tome da će se pojaviti 21. decembra, da će biti smak svijeta, To je priča za onih koji vjeruju u A mi Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učvrsti na pravom putu, da nas sačuva svih iskušenja i da nas učvrsti učinjenje dobrih dijela. Njegovu zišnog molim da nas sačuva onoga što ni iskušenja koja mi ne možemo podnijeti, da nas sačuva iskušenja u gjeri, da opasti nama, roditeljima, našim porodnicama i botnocima, našim i da nas nastarimo za poslanici vaše djelima iskrenim i dobrim budem. Wa ahiru da'ala ene alhamdu l'dahra bihra'a وسبحانك الله ومن حمدك أشهر عند أهداه إلا أن تستغفر وكاد وعاده بي عليكم ورحمة الله وبركاته